Egazte gripa ipatuko dugu goizuntan. horren gelditzeko, frantiako laborantza ministeritzak neuriak hartu ditu. Ez dakigu oraino zenbat denboraz hutsik egon beharko diren askuntzak. Eritasun orren desagertarazteko. Eta orren aipatzeko, neuri orren aipatzeko, Jean-Michel Berro, Dominic Dominicineko A.T. Azlea eta Pampi Cento Mari, E.L.B. Kidea, egun orziste or egun mitabezala. Egunon zier? Ba egunon. Beraz atzo, Estefan eh? Lefol ministroaki iragarri du, eunta ogoita amar miliun euroko laguntzak, ukanen zituztela da frantziako ego mendeballeko AAT eta antzara azleak Erramezala, Jean-Michel Beho, ez dakigu zenbat denboraz AAT-ak hileta gabe egon beharko zisten. Berreinan, zure ustez, ministroak eipatu diru laguntza askidea? Obokorki ez dakit, en, en, en, en, en, en, en, Galtzea izan endera, zenentzat. Eh? Laeun mil, miliun euro, eh? Ba, Laueun. Ba. Beraz, parekatuz egunta goita amak miliun eururikin, behar bada ez da aski. Azteko, uh, beraz, sortzi aste ipatzen zen, uh, utxik egoiteko askuntzaka. Baduzue, ogen behirik, zenbat demoraz egon beharko zisten aterikabe? Ba, egan dute hamar uh, aste, eta profesionalek galegitean dute, sei uh, edo lau aste bakarrik. Huen mementoan ez da trenkatu hau, nu, ez da jauzea Eipatuko dugu ez, eta Epe hori luzeago eta gero ondorioak ere ahondiagoak izan direla zuen zata? Ba, justut, azkuntza tipi gubezalakoak tipi entzat ondorioak larriak izan endira, ba. Baiz, zenta zer ergan nahi du, uh, Prezeski, berala ipadezakun, adibidez bilabetez uh, zu egon egoiten bazira aterik gabe, Ondotik, uh, zenba demoraz, zentazuk denaiten duzu etxetik ez, gero ekoizpenak ere esaltzen dituzu, zer gana idu, zenba denboraz uh, kaltiturik egonen zida? Ekanen, uh, uh, Arzen Alba Lima ditugu a Zikipiak, uh, gu behar ditugu uh, uh, Galkatzeko ukanen dugu uh, uh, en novembra. Bai? eta guretzat sasoin e, erdiapasetia izanen da eta galtzen dugu, ainit galtzen dugu eta uh -huh. industrierek ek, biziki gazteago e, galkatzen duz, duzte e, ateak hordian irail, irailana siko dira eta herkizablatzen dute bere sasoin maipatuko dugu pixkabatez breintasuno ere industrialak eta em, eta azkuntzak kakutzen artean kipin artean pampi zentu marri, xanotzeko neurri horiek zuzenak direa no, Zuzena dena, editasun bat badalaik, behar dela eh, jaren kontra egin, eh, eta behar zen zeitin. Eh, gero da eh, nola itenden, nola borokatzen den editasun eh, horren kontra. Eh, ondorioa ikarra garrieo konen ditu, Ramichelek eh, errandi emezela, eh, paisen ari zehark zenituzte erabaki batzu, eta garen eh, erraite dutelaik profesionaren... Eh, Egan du laborari batzun zuin, haundi bat zuin, haintzio uh, egin dituzte da, pentsatu gabe, gero hemen, ala, za michelen kasuan, ta emengo laborari hainitzen kasuan, ze ondorio izanen dituen errandu, bigauza eibatzeko, ait, egun ta oitama milioi erranditu emanen dituela nefolek, una gu beharko dugu kasuin egunta 8 milio hori e, jakinez lauen 2 milioi behar liteske launtzalaz, nori joan diren e, badaki hondi ba hori ginen dutela lominga, e, inala, ina dutela e, manta heren gana tiatzeko e, inala ginen dituzela, eta hor beharko da kasuin, nola partikatzen den sozori eta bigarrenik badak kasu konkretua, e, Jamichelek e, berak batu, bon, ahazza bereziatu baina hemengo e, hasle ainitzek, e, maiatzaren behar ziti goiti edo behiz ahate txipiak haskette ez hori zi piek estira posibile izanen estira denenako izanen denak batean talbes hortan ere haintzio behitzatzen dut eta intzun dutelako sei badela jadanik haundi horiek enuskialek jadanik ina dituzte atxikiak arrestatieak e, atxikiak bes Begiz ere, handi hori ukoanen dute lehentasuna segit ahate eta bestek, hemengo goi, ez dituzte niuntike, ez dituzte denek ahate txipiakoa itena halko, EPA uh, finitia izanen dalaik, pastia izanen dalaik. Zena hor ulehtu behar da, badeirela ahate askuntzak, Jean michel behok duen bezala, eta badirela ahate txipiak sohtarazten dituztenak, eta horiek ere badute, beraz, uh, utxik, ustu beharko dituzte horian uh, instalazioak? Goli ez da... Ez da ga, ah, ah, argi hori, ez dute jarruze errana horren gainena. Ez dute uh, dretsolik xaltzeko, uh, atikipia xaltzeko, bena uh, tropak zebilakatuko ze diren hori ez da errana. Zauri emigranteak dutela egaztik ripa edatzen diote, berazkampuan azten diren purailak direla lehenik unkiak, zuk diosu Jean-Michel beho, Tuzulaula ikusten, alderantziz beharnean metatuak direnak ahulago direlan, zergatik beraz mezu faltsu hori edatzen da? Ba, beti uh, besten falta... Aizia goda, erraitea besten falta dela. Ena, hemen ondoan izan den kasu batean, klarki egertzen da, eh, kampuan bazilen uh, arteak ez, ez zuten egin eta beharnean ziren oliaskoak ez zuten egin Hori eran nahi du ez dela kanpoti egiten, eh? ez, ez xoritie, xorietik, hene eh, ustez kamionek dute edatzen eritza eh, xona. Ak, poa hilei dira duten kamion horieka? Ba, ba, Etxel. ba, da, eh, industrieleka argunt espezializatu eh, dira, ordean, zometzu aterazkuntza egiten dute, beste batzu galkatzea, Bien artean hainit kilometra bat dira, kamionetan kargatzen dituzte ahateak Garkatzera joiteko, gero hiltzeko berriz karkatzen dituzte Urunden hiltegi batera joiteko, eta bidean larkatzen dute hainit kusatutak eh? eran, eran behar da, eh? analizak iz, izanen dizela Gelditu dira, egitetik, ba, lehenik karioba izan, denetan atzemaiten zuten eritasuna ahatetan. Ahate askuntzak, e, ahate, ahate industrialak, egunetak e, e, irurogei, e, irurogeia hunkitea dira. Erra nahi du, egungu ziez, kamionak ibiltzen dira eta denetan lagatzen dute eritasuna. Eta hor, ikusten duguna berbada afera horrek aur ilan, Pampi sainte da bi laburantzen arteko nun bait konfrontazioa konfront beti hor dela e gazti gripa unen Eta horiek aipatzeko ondorioak gu, ba, gu ados girela zarabaitik mehar dela, ondorioetan ez zut aipatu, ondorioak adibidez, e, Jean-Michel ahatekin eta ni oliaskoekin, oh, e, bada bi gauzala dira, e, bi ondorio izan dira, aipatzen dituzten azorik. Berlín nahi dukete ezari e, band unik etxaldeka eranaidu, ahate Jean-Michel e, berri tuzke, bere ahate nombri uzia denak adin berekoak, eta nik e, uktean egiten dituzten oliaskoak, oh, denak, e, Banda bakaja, eta hori okeria da, nola hitan aldo nik behartut hilaitu uziez hene kriantanakota amapetan eta iraskoak, eta behz ez dut nik behartut behiru hono isita erosi hilaitero eta lau iraitea idauten dutea profesorio jasko, eta bez, e, iraite guziz eostentut, eta batut lau banda, eta hek e, sistemak beti industrializazioari bursa ebiti da, eta jola pentsatzen maitute, jena hilukete nik mila berri hona oi jasko esita eostie batian, hiru hona eosteko horde Tari ikusten da, ez eh, dekonektatia dira, ez realitatetik, ez mengo, laburanza motatik eta. Ta, bia Renata ere, eh, investimmentu horitan, adividez berlitekela, banda bakochea insinien, el parke bakochea insinien, ezagri saz desinfectis, desin desin desin desinfectis, desinfectis. Ba, dezenfekzion adibidez, hori iztela eta, horire, bera, etu buruztanik, e, e, nun bizidira, holako erabakiak hartzen dituzten jendeak. Horrek egin akusten du, badela bi, bi laborantza mota ikusteko edo pentsatzeko moldiak, e, bai zen, gustatia direz, dakit, nortuzte meren kontra hilariak, holako, dili hartzen dituzten jendeak, Na, ez zeurik hemengo laborariak, edo, hain nitz laborari bada hemen, o no, hai denak, amikuzte aldean, bida esune aldean, ta, e, berena hatiak... E, eurten dituzten, jazten, eta gailo galkatzen, eta baduz, beren klientela badute, eta ono bada hori, e, laborantza familia, behitropa bada onduan, eta hartu kotxe egiten da, eta, amikuseko modeloa da hori, eta ez bakarrega amikusen, hau irasunen, eta sibiluan ekotxia, eta behar jorren, e, jorri ez hartia, eta jorren kontra joiten da, eta alta, hori laborantza horrek du gutienik irizku badakigu konzentraziona diela ekartzen eritasunaren horrenangaratzia eta dira, xuxenari, bez behar da, achaben e, ere seleksioa adibidez ahate betita gehiago gehiago handio izaiteko fitx ipusatzeko eta gain dira seleksione joribu saida alta balakitu eh, hori eginez eh, justizitatean eh, ahatien indarjean galtzen dela bezena idugu beti holako hoy kizaobanen uh, arte u şekilen dira hemen hemendi gustatzen muren berdi berdin kartatzen da da ta horien zeinenuko berri serie hola hasiko dira behar da arra ikusi model hori e, beti formula 1a fruitik orde ba egon giten heimatian eta bada hemen bal dira arteak balakigu baldirela hasatzu ta hori behago betzen aldira bena e, Egon giten, zentzu e, e, honeko gauza batzutan, neugri batzutan, eta laborantza mota batean, zentzuzko laborantza batean, eta jolako behar bakriza gutio izanen da. Naturaren kontrako neugriak dira horiek, zure uste Jamisel, beho? Ba, ba, argunt, argunt. E, la, e, Labantza industriala naturali gerla egiten du, eh? naturalen legea ez ditu, ez dituzte segitu nagu segitu nahi, ordean bortsaz e, behar dira behar dute eh, bohokatu, eta hortakot eh, eh, badituzte arma ahma initz, eh, izan dira antibiotikak, oai antibiotikak jauzak guti egiten dute, hodian eh, krisak badira, eta izanen dira gehiago eta gehiago. Eh. Naturari behar da, behar da naturalen legia segitu, ez barri bat ditugu eh, eh, holako... Eh, Jauzeko, eh, nahiukan behar, behar da, lehen gauza da, ez, ez konzentratzea kal, kabalea, konzentrazionea duk, eh, elitasuna emaiten. Ni untxe eh, ikusi dut, eh, aztapenean eh, egin dut, eh, ne azkuntzan, eh, ikasin nuen eh, bezala eskolan, eh, parkeetipi batzu, atekilan, eta ondoan eh, elgeguziak hartu egiteko, eta emeki emeki eta suena sartuta, sar atitipietan, handietan, behar ziren tratatu, eh, eh, sortatu, bon. eta e, egin nukulaik eh, eh, etxeiko ziren ekartea, elgarrikilan pentsatu dugu behar, behar ginoela beste modelo bat eh, plantan ezari. Hadean, ni ene kasuan emeki Ibar zola dena e, zerratu dut, e, atentzat. Eta ateak ez ditut e, hartu helgetan. Eta hola, egitasunan desagertu dira, argunt, argunt desagertu dira. Eta, eta gainetik hasi e, naiz e, arraza zahar batik lan, e, kriaxera. Eh? Eta zutizitatea baduena, eta ez du bate egitasunik. Egun ni ez naiz egitasunen ez lotxa. Ez A, etat... Sistema argunt zolidoa e, da, ez da... Bai, eipatzen duzuna ATA-arraza hori, zahar zuk e, bultzatzen duzuna, Prezeski, irriskoan da, gelditze bi hilabete batez edo biez denak hil zemalimaitu zu, behar bada, arraza horren galtzeko irriskoa duzu? Ba, hori ez dute ono errantz, e, ez dute errantz errekinan duten e, e, kolako atentza, atentzen dako. Meena, behar bali bat ida, ATA-guziakil hilabete um, bat edo bien dako, Egan nahi du, eh, tropa, kreaz, tropa il, ilko beharko dela. Eta hori, hori egiten malima da, desagertzen da. proba eh. e, bat bakarri da, bidasunen, etxalde eh. e, batean, lataiade etxaldean. Eta hori egiten malima dira, desagertzen da argunt agaza. Guaitik e, goitiberaz, ez dakigu edo ez dakizues usien zenba denboraz, eh. utsik egon beharko diren askuntzak, be Zer izanen da etapa, zuk dena zure, untsalaz zure azkuntza hil beharko duzu, gero beste aatekipi mm, batzu, xarrazi beharko, etapak zo indira, zuretako? Pasatu den arretea da, erraetan du, eh, eh, eh, azken, eh, azte, guai eh, aatekipiak ez dira lekean ezartzen, eta ez dakikun noi zartio diren azkonttzen diren artezeak bur hartio emaiten ahal ditugu. Industrialek normalki fiteago azten dituzte, ordianpira berdian normalki denak ren dituzte eta hiltegeaz etxiko dituzte. Guk de denbora geko behar ditugu hasteko ni ene kasuan e mailatzaburu hartio kanen dute artea e belkatzeko zahiltzeko. Eta gero da, noiz e, begi zartuko alditugun atikipia. Nimen normalkim maiatzean ma ditutak hartzen. Eta hor, e, hamak e, hast, haste ba, izaditzen marimada EPA, e, guretzat sasoin, neguko sasoina agunt. Buruila edo urria eizanen da. Bage jore. Uh -huh. Belkatzeko momentuak egi huri. Bukatzeko, Pampi-Sainte-Marim, ehlbezin ikatarekin eta mobilizazioak pentsatuak direa? Ba, hor, hastele e, e, nontan e, deitegin diremengo ahate eta oila asko eta oilo eta egilea eta ere bat ursoak ere egiten dituna. E, gaurari handan abazen, ehlmekan ubikura oktan, eta hor... Ere, baziren ere, denetai bazen, eh, baziren ere preagarre egiten dutenak, eh, beba, talde industriela hori denako. Uh, gudetako argi ere krizi ahunen uh, biktimak girila denak, eta denak, behar behar nahitu uh, gizon emazte horiek denak, e, bere netzaletan inahala lagundu. Eta hortako behar da ere, entzuna hasi behar ditugu, dugu, urebosa, uh, podere publikoaren intzinean. Erabatik dugu denen hartia, merz, eluden hastezkenean, Maianako Zufrefetura intzinean, e, bilze bat e, antolatzea, joh e, gu ez gira biziki, o, darako ahatekin da hori ez gukintea girenak, na hartako susten, galdi giten dugu ere beste laborari guzien e, sustengua eskolegiko laborentza aberratxa da, e, ainitza, diversizia dena eta joh ik, du ere iten berze hemen go ono kampaina eta erriakta dela eta behaz gu ez hain hameste izanik ere, hala ere panogama hortan gira eta behaz e, uste gure kontzuma itzailaikin badugu ahemana gehienek hemen sustenki saltzen ari bai gira eta galiten dugu behaz elaborarin sustengo, baina ere e, kontzuma itzailen amapeko kideen sustengoa eta gure sustengatza, laborantza hainitza e, iraunko horren e, sustengatza jenditen dituen behaz e, bai honat Egoak ditan uh, supe eta gainera e, ahate erreko dugu eta ahate servitzatuko dugu. E, bez, memento gozo, er, behar mementuan errabi indikatzeko memento bat e, izan nahi duena. Esker duko zeituztego, Pan-Picente Mari Jean-Michel Bero zuen lehkukutasunak emanik goizuntan. Mi esker,